karibu katika maubili ya ibada ya leo, leo siku ya jumapili, disemba 27 wakafumina 20, leo ni jumapili ya mwisho wa mwaka. E, mungu kwa kututunza mpaka tumeona jumapili ya mwisho lakini bado kuna siku wadhaa, paka tunawweza mwaka. Na sio lazima tumusikulu mungu mwishoni ni mwaka, tuntakao tumusikulu mungu wakati wote. E, una... kumaliza mwaka na kuanza mwaka lote inaweza kutokea manzonini mushoni eh, na kadhalika. Kuna watu kwa mfano siku ya moja mwezi wa pano. Au wataugua. Lakini mda wote tukumshukuru Mungu. Lakini kwa ajili ya nafsi ni vyema tunaendelea kumshukuru Mungu katika kumaliza huu mwaka. Na somo la leo linafanana na, na habari za kumaliza maliza. Eh, ni somo muhimu tutaangalia katika muktadha wa kumaliza mwaka lakini pia katika muktadha wa kumaliza mwendo wote. Wa maisha yetu ya kikristo ya, ya maisha yetu mbele ya mungu Tuna tunaendeshaje Na tunamaliza vipi Au tunaendelea vipi Kwa e, kituja soma la leo Ni iki apa Kituja soma la leo ni iki apa, Kumaliza mwendo kwa furaha Kumaliza mwendo kwa furaha e, Kama utangulizi tu Kituja e, e, Mungu ametuweka katika eh, uhai na uzima leo hapa, Kwa asisi tulio hapa tunogo Kwa muda wa miezi kuminamiwiri ambayo ni sawa na wiki hamsina tatu za maka Siku mia tatu eh, Bado kidogo lakini nuseme karibu siku mia tatu eh, Ni kipindi kirefu eh, Kueza kumaliza maka na kuingia katika maka mwingine eh, Lakini mbali na kumaliza mwaka, mwaka ni kipini kidogo Manadamu akiishi biblia na sema hakiishi, hakiwa nangufu, anaishi miaka sabini au themani Kwa hivyo e. ni kipini kirefu Katika kipini chote hicho, mungu ala kutegemea mimi na wewe e. Tuambatani tu naye katika safari yote hiyo Eh, Unawenzu kuona mwaka moja ni kipindi kirefu Safi, ni sawa kabisa, ni miezi mini Miezi na miwiri, wiki nyingi eh, Ni mambo mengi tunafanya Ni mambo mengi tunapitia Lakini mungu tutaka tuangalie muda mrefu zaidi mbele eh, Mungu wa natutaka Tunapo Tunapo enenda na mungu Kuna watu mgini anayenda nafaa Unakuta ni mkristo makauna maka unofata miwili mitatu, baada ya hapo Unasikia mesha, chana na imani Yuhu kwa katika mambo mengine kabisa aona kani sani wiki 2 3 4 5 baada hapa naondoka e. kwa hiyo tutaona kwamba tunaongelea kuumaliza mwendo lakini tunaangalia kuukaza mwendo yani kuambatana na Mungu bila kurudi nyuma eh na tunaona Mungu anatwambia katika maandiko sehemu nyingi nyingi namna na hembeende na, na, katika kitabu cha kumkumbura torati wacha turuhusu Mungu anene mwenyewe soma ule wa, wa, wa kumukumu ratuati shina tisa kumukumu ratuati na tisa e. kumukumu ratuati shina tisa so ya misali watana nasema. hivi kumukumu ratuati shina kumukumu ni hitimisho la ile safari ya jangwani hile miaka arobaini by the way, miaka arobaini ni kama ndo miaka ya umuli ya mtu mzima na ya mtu mkia mungu kwa kubwa na nguvu zake. Diako tunaishi miaka hiyo yote Lakini utakuta miaka robaini Kisimawa na mungu katika miaka robaini ya ujana na utuuzima e, Mungu utakume tenda mambo makubwa sana Kwa hiyo, hii miaka robaini e, Musa anaanza kama kuiangalia waliko Na kuakumbusha wana wa Israel kwamba bado kuna safari Lakini vile vile waliko ni parefu Wawezi kumushukuru mungu vile vile e, Mstani Watana sema e, Mstani Watana sema nami miaka arobaini nimewaongoza jangwani jangwani ni sehemu ya tabu maisha ya ni jangwa hata wale unaozikia wanatembea katika vyoyozi. lakini maisha yake ni jangwa Anaitaji anahitaji mvua anahitaji anahitaji uh, uh, Kristo wale watu unaosikia wanaishi katika utajiri mkubwa na nini Una, kwa nje ni vitu vya mwilini lakini bado yuko katika maisha ya jangwani. Kimsingi anakuwa anaishi katika maisha ya jangwani Kuruko hata mtu wa kawaida. Eh? Wanasemwa nimeongoza jangwani e, miaka 40. Anasema nguo zenu kuchakaa. juu yenu wala kiatu chako hakikuchaka katika mguu wako. Ule ile 9. Anasema shikeni basi maneno ya agano hili Mbyafanye ili mfanike katika wa yote mfanyayo. Msa kichwa kuwa na wambia watu. Na nipi wana chwa tuwambia. Na nipi wana chwa tuwambia. Na, na wambia angalia umepita sehemu ndefu sana. Umepita miezi kumina miwini. Umepita rama miaka mitatu ya huduma. Umepita miaka mitano. Ume, ume, umeishi miaka ya uhai wako paka sasa. Eh? Anzima kukupungukiwa. Jangwa hali kukukukua jangwani. Mnipo kosa chakula mungu waliwaretea mana Mnipo ishiwa e, maji mungu wali Pashua mwamba maji, wa e, Mungu hakutuati Hapa katikati mezi kumi na miwiri Kuna wakati dunia ilisimama Kuna wakati taifa kama marekani Watu walikuwa nakufa Fumbini meyatano kwa siku Na haji, namba hajabadirika mpaka saso Lakini sisi Hili ulikuwa nijangu wa kari sana Lakini sisi kiatu chetu hakikuchakaa Amina Hakikuchakaa Kwa sababu hatu kupata ma, ma, ma, ma, eh, Vifo vya namna hiyo He eh, Anasema Hakini anawakumbusha Anasema sasa huko muliko ni vizuri By the way taona kama mungu Anaangalia nyuma diyo lakini mara nyingi mungu anaangalia mbele Taona Paulo anasema mimi Ya nyuma ni na kila siku Ni ya mbele yani, siwekei mkazo Mambo ya nyuma Mili zamani kwa na nilikuwa ni kubili njiri watu wote wanaelewa Sasa hivi jie Mtena kwa ambia unaputa na kupa historia miwaka Stini ilio pita Mungu wana kutaka leo Kira itopo leo Kira yitopo mwaka mpya Uemu wangalia ule ulio pita Kumbu kumbu ya mambo ya lio pita Lakini iwe kwa lengo la kutengeneza yajayo Mungu wana kwa na Shikeni basi maneno ya agano Hili mia fanye hiri katika yote mufanyia nana na pele katika yote yafanyia mimi na na uwe na kuomba hii mtushikiki maneno hagen yamu anaenda kufanikiisha kapi sa bikienda sasa ni nani kwenye umba e manaye akimomba mkate atampajiwe jiwe maji ana au ata akimomba sasa nyoka Yesha namba yao na fuzuna hakuna mlitioomba, zima umbeni chuchu tena upi, mnyambi chuchu. Lakini mshingo wake hasema shikeni maneno hageni tewa na kudanganya na kwamba kwamba mnyambi na kwamba kitu muga tapa pana muga kwamba shikeni musinga na namba yake shikeni maneno haya katika alafu baada ya ni Wewe ni kijana U, huoni mji wako utatokea wapi hujui utapata wapi mchumba wa kike hujui waki utamlisha nini hujui uta, unachitu una gani cha cha cha kuweka mji wako huoni dalili labda mele yako wako walio kutangulia kumi, walio shindwa lakini wewe ukishika maneno ya gano hili utafanikiwa Eh, asema heni mtu asiyeenda katika njia za wasio haki eh wala hakukaa katika eh katika baraza barazani pa wenye bidhaa bali sheria bwana ndio anayotafakari mchana usiku dabiria kwazee eh kwa mana maana kia atakalofanya litafanikiwa ehe Tasa tunapokuwa tunafunga mwaka Tunaanza kuweka malengo Au ma ma matazamiwa ya mwaka unafuata Lazima tuangalie minyezo zipi tutazitumia Katika kufanikisha Kama uli kitu frani mwaka ya shirini Kama uli kitu frani katika mwaka e, ya nyuma Heo ufanya kama uli mungu One kwa na utashindwa tena One kwa na tena Na watu wengi ambao wanafanikiwa katika mambo ni watu ambao hawakatishi utamaa Lakini siyo kuena mbele tu hivivibira hivi apana Lazima utumia nyenzo za ushindi, bazo ni kristo Nyenzo za ushindi, bazo ni kristo Azima katika kitabu chwa kumbukumbu mlango wa Waishina chetu metoka, tuende kumbukumbu mlango wa Wa nane ini ya nasema hivi Kumbukumbu ratu latu latu nane ini Mavazi yako haya kuchakaa, wana mgu wako haukuvimba, miaka hiyo, arobaini. Eh, manake, mungu watu wa ambia, unahona kwa mba na yarutia maneno yale yale. Haya maneno tumetoka kuyasoma kwenye nini? Kwenye kumukumwa watuati shina tisa. Tunahona kwenye kumukumwa watuati mungu wanane. Eh, kwa kwa mandani mambo mungu ambayo mungu watu ambayo, mungu akikuweka hai, atakuwa na kumusha na sema, oke, okay, ule uhai ni Kili kia tombacho wakikuchakaa. Eh, ana kukumbusha. Ana kukumbusha mlangu wa nane? Ana kukumbusha na mimi. Mlangu wa shena tisa. Ana zima. Vile vitu niligo kupa. Yale mema niyo kutendea. Umesa hawa. Eh. Sasa hii iwe kama changamoto, kwetu, Eh. kama changamoto kwetu, Eh. Ana zima katika kitabu cha Nehemia. Nehemia mlangu wa tisa. Mtuende pale. Bada hivi vitavya kina Samueli na. Na jemamba nyakati. Wakwanza na amini. Eh. Wa farme na nyakati wakwaza na wapili Ndo unafata hivyo tabu vya kina Nehemia Unaanza na Ezra, Nehemia, Esther, Ayubu eh Nehemia mlango ule wa tisa Anasema hivyo Nehemia tisa Anasema mstari ule wa 20 na 20 na, 20 na moja Anasema hivyo Anasema Hapa watu walikuwa kwenye tabu Wakime Nehemia walisha enda waka Piko huko kwa nebukaduneza Sasa wakuwa narejea e? Sasa kakika kulejea wanaanza kukumbuka wema wabwana by the way njia mwanja wapo ya kushinda matatizo ni pamoja na kukumbuka wema wabwana usima mungu nilipopata shida hii na hii na hii alini onekaniya ee mungu wanapea natukumbuke ndiyo sababu pia natukumbusha anakuambia mnakumbuka miaka robaini ee kuna kiato kilichocha kaa jie minguyenu izimba anakuambia weji uriza hem tutumia daka moja tufikirie Una miaka robaini, huko wajangwali, hakuna duka, hakuna chochote, mafazo noe mfaa, hayachafuki, wala hayafani nini? Hayachaniki, miaka robaini. Nuri wanasema mananyingini? Unaweza, ukajikuta huko kwenye familia, nyumbani kwenu, hakuna mtani wali kugua kansa, wala nini? Eh, wakati wengine wasikia na umo kansa, na umo kimwe, na umo chitugani. Hata kama yatakwepo lakini yamkini wewe Mungu amekuweka salama. Mungu anataka wakati mwingine tukumbuke wema aliotutendea ili kusudi iweze kuwa ni changamoto, aisiwe kavu ni chachu ya kwenda mbere kwa matumaini makubwa sana. Eh? Anasema katika mlango wa 20 mlango Tisa, 9 Nehemia 9:20 anasema ukawapa na roho yako mwema ili kuwaelimisha wala hukuwanyima maana jangwani, maana vinywani mwao tena ukawapa maji kwa ajili ya kiu yao na muda wa miaka 40 uliwaruzuku jangwani wasihitaji kitu nguo zao kuchaka, wala miguu yao haikuvimba hapa ni Nehemia alikuwa anatumia hii nafasi kujaribu kukumbuka wema wa Mungu ni kama kumamia Mungu mbona ulitutendea kipi kingine kwani sasa hivi unashindwa eh, kama Mungu amekupa afya nzuri ndani ya mwaka ya shirini. Unaweza kamaambia Mungu unasema ukumbuka mwaka 2020 sikugua. Hatukupata ugonjwa huu kama taifa. Tulipona. E, tena tulipona kwa kipekipe yetu. Sababu tumwachie Mungu anajua. Hakuna sababu zinazoeleweka vizuri. Tunamachie Mungu kwa sempu. Mimi basi kama ulitupitisha kwenye kwenye kwenye kwenye, kwenye wimbi la kwanza la corona kwa una uwezo wa kutupitisha hata katika corona uh, wimbi lolote litakalokuja hata la pili au la tatu. Kwa hiyo nini katika hali ya kukumbuka mambo ya nyuma wema wa mungu Kutupa ushuhuda kwamba mungu Kama letendea wema na wezo kutendea hata wema Hata wakati wa sasa Nenu katika kitabu cha Luka mlango wa shina mbili Luka bibirina sema mlango wa shina mbili Luka shina mbili 33 Misari wana utumiatumiaga sana Na na na Naupenda upenda lakini Na upenda maneno ya mungu yote kwa kwezi niseme Muka ishi na Anasema mstari ula wa 35 Anasema hivi Aka wauliza je Hapo nilipu watuma hamuna mfuko Wana mkoba Wana viatu mulipu mkukua na kitu chochote wakasema hapana. hapada Hawatu walienda bila chochote wa, Yamkini mkini unazo uko uko hapa Huna shamba Huna nyumba Huna mbele Huna nyumba Huna Msaada wa maana, lakini gani ni Kristo watuma, mimi ni nilikuwa kuwa ni kuwa kitu kwako Nikawatuma bila bi la vivio tehi kwa mna vile kwamba ndoviamu sada. Kuna kitu Kristo pongo kwenye maisha kwenye, panga zima kila kitu kuwa sawa kabisa Amina. Amina? Eh? eh. Kwa Kristo na mbi ya kwamba siulazima, uone unamkoba una, una pakata una ni niopo uhisu kama uta pongo kwa pana. Unapokuwa na kristo Kwa na kweli ya kristo, Neneno, kristo. Ya mkini na, na unapokuwa na mtoto Kwa na ugwa ugua ukua, Mungu unapokuwa kristo Sina bima, sina hiki Hata kama na bima, sina hiki, sina hiki Lakini naomba mtoto angu afya. na afya Naomba mtoto angu kama alikuwa Mgwonvi, abadiliki yawe mwema Na ukozi umfundisha kweli ya mungu Una tunamaitaji mengi, mengi, mengi Mezi kumina miwiri ni kipili kiref Tunamakitaji mdani ya masashi na mande ni mengi zaidi eh. Safali ya mkristu nindefu, ni, ni zaidi ya maka mmoje, tunamakitaji umarizo, Outro umarizo. Eh. Safali ya mkristu haipimi kwa miezi kumi na miwiri wala kwa wiki tatu wapana Inapima kwa miongo, unasema ni mtumikia mungu mwaka 2010 na mpaka sasa baru na mtumikia mwaka 2020 Na tem o minha casa cumia eu conhecia sassa akituweka hai na a minha tuéca hai cámano vocês Paulo não é só para o neném tu me que mo muito passa sata vocês tu tava na bele lá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá Mungaratuwe wa Kristo wa miaka tu tembe na miaka karubaini, nguo hazita chakani, nguo haita vingba. La hii, tu kitoka, tuka potesa eh, swa zina huko pembe kuna ni, okay. mimi koko, mna chajua nchi kuna mbwa na na, na wachao, eh. Mtu ingine alamtu mungu, mwaka moja miwili mitatu, tu baranyo na siki mlevi. acha toka yani anakuwa piga pombe kuliko wale ambao walikuwa hawapi au walikuwa anawacheka wapo hamjua kwaona wengi eh au au tabia nyingine ajabu ajabu kwenda kwenda kwa Mungu nusu nusu leo yupo kwa Mungu kesho hayupo kesho kutu hayupo kesho yani upo tu naenda una baadae yeye kwenda kwa Mungu wala hakuna Mungu acha kwa afanye Mungu anatupa uhakika eh anatupa uhakika Mtu kwa kwele. Mtu kwa mtu kwa mungu. Tena kwa wengine. Ushawe kwa na ni, ni, watu wanao kimbia. Ii zine mbio defu. Neto marathon yao mita fukumi. Wanaiza kaza hata. Eo eh, eh, ni hata mia. Mtu kututu wanaiza. Wanafika mbele mita kumi. Wa kwanza wa shaka chini. Wanaiza mbele wa, m, m, mita ishirina tano. Wa mbele shaka chini. Badae wanabaki wale wanewe. Wa wanabaki watano. Come, wanaanza want to answer uwe katika our buga. Let's move. We Amina. go. We turn. mafuta yetu. Wala change our buga. Aminah, Aminah. na kristo. the buga, Eh, Miaka kumi, miaka shirini, miaka 30, miaka 40 Unakuta mtu Aisha toka atu zini mlevi Halikuwa naimba kanisaana Aisha toka na naimba na njimbo zozote za duniani huko alikuwa Yani uwevote eh alikuwa msafi Wa mwini tayari ni Nikirukanji ya mzini Tani huko Vashirati eh. Wana kutana nao wengi sama Paka unahona aigu kwa salimi Asalamu tulokotu asalimi yana zamani Lakini, Biblia nasema hivi? Alie simama, ajiangali ya sifanya nini? Asianguke. Inaweze kano, tukatoka hapa, tukawashanga, shangaa, kwa sababu hatu kukumbuka kwamba unawezu kawa simamu kawanguka. Dawa ya kuwakisha kwamba huanguke ni kukawa unajueka imara. E, unajimarishu. Unakura chakura chauzima, charo. E mtu wangalia sasa, ilikuwa ni utangulizi kuwanesha kwamba Eh tunaposafiri na Mungu, tunapotembea na Mungu ni safari. Eh, katika usafiri na Mungu, unatembea na Mungu, kuna kushinda mwili, kuna kushinda tama, kuna kuushinda ulimwengu. Yesu anasema duniani kuna tabu, lakini mimi naushinda vimegujipe moja. Eh sio kazi rahisi sana vile vile katika Mungu. Inahitaji, anasema jiteni nila yangu, mjifunze kutoka kwangu kwa kuwa mimi nimponya moyo. Eh anasema jit, eh, mjit, kwa maana nila yangu ni la na mzigo wangu hupo lakini ni mwepesi. Mtu angaliye hoja katha, kwa mtangulizi mfulani mrefu, Mtu angaliye hoja katha, katika kutembea na mungu katika kipini chote hicho. Maka mmoja, miwiri, mi tatu, kumi, nishirini, teratina, yaobaini. Mungu wanaungia vitu katha, katha, hoja ndogo, ndogo, moja, moja, zinazo tusaidia kufika huko. Unajua mungu wana kwa mbea, nina kwa mbea, nina kwa mbea, nina kwa mbea, nina kwa mbea, nina kwa mbea, nina kwa okay. nina kwa mbea, nina kwa utaita nina kwa Munga na kupa simbo He eh. Anangambia una ene nakupa na sema Nakupa na haruni Atakusaidia Lepa safari wukumbele Kilo eh. Hoja ya kwanza na sema Katika kule kutembea na mungu Kwa muda mrefsas tu, Tunaanza marathonia kutembea na mungu Tuna mmoja mwaka mwaja okay, Tumemwaliza mungu Tuna kushukuru Tuna kutumikea kipinde hiki Lakini kuna na mwingine mingino na ufati Tasa Nyenzo gani tunazitumia Hemi tuangalia hizi nyenzo Nyenzo ya kwanza Hoja ya kwanza na sema Mungu anatutaka kuumaliza mwendo. Kwanza kitu cha kwanza tunyoe kwamba ni jukumu, ni wajibu wa kwenda na kufika mwisho salama, kumaliza mwendo. Hem katika kitabu cha uh, ili mtasoma kwenye King James, Ma, matendo ya mtume wa 20. Okay. Wakati nyingine nsoge kwenye King James inachukua muda mrefu tafsiri. Hem tuende tena matume 20 24 angao tusome kwa kwa Kiswahili. Nitaifafanua hata kwa kutumia hoja za King James. Ndio ndo mstari ndo Biblia kweli. Anasema 20:24 anasema hivyo. Sikiliza Paulo anachosema. Nani anapenda kushinda ku, ku, kushinda kama alivyoshinda Paulo? Mwenye mwenye mwenye kumtumikia Mungu panguvu nguvu kama za Paulo. Na kuombea wewe. Inawezekana huna ujasiri kusema mimi lakini na kuombea na utaweza na mintawezo. anasema katika mlango wa 20 matendo mitume msari lakini si hesabu maisha yangu kuwa kitu cha thamani kwangu kama kuumaliza mwendo wangu na huduma ile niliyopokea kwa Bwana Yesu Kristo kuishuhudia habari njema ya neema ya Mungu anasema yaani kuna vitu vingi kuna maisha yangu kuna, kuna kuna tamaza mwili wangu Kuna mipango yangu kuna Dunia inayuzunguka na inasema hicho ni kituki moja Lakini kinacho kizito kwangu ni kumaliza muendo Na kutiminiza ile huduma nilio pewa Bibili nasema munga metuita ya kusuti tuwa watakatifu mele yake Bibili nasema watakatifu waliko dunia ni ndiwa nao Mungu. eh? Mungu Kwa hiyo tunawana kwamba Ikirazimu kuangalia maisha yako E, ule msali sivinu usome tena, sivinu kama umekaa kituani kukausikia huzuli Nesema lakini siya hesabu mwasha kuwa kwa kitu cha cha thamani kwangu kama cha thamani ni nini Ni kumaliza mwendo Sitaki neshente yani Sitaki nwe mkristom waka yifumina 20 Na yifumina 19, yifumina 25 Hrafu yifumina moja niwe ni meesha Nimeesha ni meludu nyo panapo Nesema nikolathi mwasha angu ni yaweke pembeni Lakini umalize mwendo Anasema katika kitapu cha wagaratia Tene haraka kidogo Wagaratia mlangu ule wa Tatu mstari wa kwanza Emisikiriza ya manenu Mimazito kidogo Wagaratia Tatu moja Mstani ni marufu sana ni kusoma tumta ukumbuka eh? Ni marufu sana lakini Watu wana ujua lakini hawataki ku... Kuwelewa makusudiaki Nenu Enyu wagaratia msio na akili Ni nani alie waroga Lua unajua kristo wa merogo Ndiyo siyo Kabisa wa kristo kama wa Kama paula na washanga Ndugu zake wa garatina na sisi Anato shanga eh, Ni nani alie warogo Nini ambayo yesu kristo eh, Uwe mbaye mungu wameubitisha katika Mwaka akakupa uhai akakulinda. uhaya Kakulinda eh, no, Tashwira ya kilakimi ationgelea hasa wako Haliwe eh, kwa wazi mbelea macho yenu Yakuwa mesurubiwa Nataka kujifunza neno hili moja kwenu. Je, mlipokea roho kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kunapotokana na imani? Msao wa 3 utafuta nasema, Jee, na utafitana sema, "Je, mmekuwa wajinga namna hii?" Baada ya kuanza katika roho nataka kukamisha sasa katika mwili. Unaona kwamba hao watu wamepotea njia. Eh, hao watu wameanza vizuri, njiri, kima, frani, wana bibi nzuri, wana watotoao wanawafunisha hekima, wanafanya nini? Wanfikia sehemu fulani, kwanza wanapotea njia. Yeye Paulo anasema ninyi mmelowa. Na mimi mi, mi nafikiri unaweza kusema mbona unasema hivi unaihisi tumefanya hapana maneno haya wakati mwingine Mungu anatutaka tuyajue kabla hajatupata tupata kutupata tupata yani, hapo mbele na shishu sina maana ya kuomba kuna mtu ambaye hajamempata hapana lakini Mungu anasema tu tuwe tunajionya tu, tu, tu, na, na unakusikia maonyo yake eh kwa sababu so, ukisubiri upotee huwezi kageuka ni vizuri tu, tujizuie kupotea au tushindane na upotevu kabla haja, tupata na hasa katika kipindi ambacho unajua ma, miaka ina tabia fulani unakuta mwaka moja kuna vitu mtanafanya mwaka mwingine anabadilika kabisa sasa tunapoingeletea mwaka mwingine tukumbuke kwamba tunategemewa kuendelea zaidi sana anasema kutoka kwenye imani moja kwenda kwenye imani ya juu kwenda kwenye utukufu huu kwenda kwenye utukufu ule eh wa juu katika kitabu cha wa filipi kama ilikuwa kwenye galatia utaruka eh uh, wa wa Efeso utaingia katika wa Filipi Wa Filipi 3:10 Wa Filipi 3 Wa Filipi 3:13 Na Wa Filipi 3:13 3:13 anasema hivi. Anasema, anasema, anasema sijidhani nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika ira natenda neno moja tu nikisahau yaliyo nyuma nikiyachuchumalia yaliyo mbele na kaza mwendo nika ni nikaifikirie mede ya sah, ya sawabu, ya wito au ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Unaoona Yesu eh, Paulo anasema hivi yuko katika mwendo anatembea anaenda mbele. Eh? Anasema umwendo wangu haunipi Kipuri mkwamba haa ah, niko vizuli E eh, watu ndo napena msema anjini na watakatifu mkwa vizuli Hamuna shida Hala sema Haliye si mama hajiangali ya nini Hala sema mkwamba hajiangali ya sifiana Unakuta hajiayu kusikia takweli ya mungu wako tu kwenye kusanyiko la ovyo Lakini kwa mwanya na hayo tu kwenye kusanyiko zuli Lakini mungu wala sema Tu unapo pata mafanikio haya Usiridhike Nizana hamuta mesoma haa nabla maweza devasa la sabo Usiishi hapo Ni Nitoe mfano wadunia na mba watu wameuzoea, wanaupenda Usisema kwamba sasa tayari imefauru, nimemaliza pana. Nenda bele, vire vire, zaidi sara katika mambu yamu Asima, siji zanii kwamba nimesha kufika Kufika, na shangaa kwamba sana makutumiaji Lakini, pekini sasa nasema, si kwamba nimesha fika tayari imemaliza Ni inda ya sahau ya nyuma, mafanikio yote ya nyuma Haka nilipo shingu nyuma, unajua nyuma ni kubaya sana Ukiaja kukumbuka mafanikio ya nyuma peke yake Utaona haa imetosha ya langitosha. Uki kumbuka, ulipo shindo nyuma, utakata tamaa. Kwa hiyo, paura nasema dawa yake, ni kusahau ya nyuma, au kaya kumuka kidogo, ukapambana pambana ya liyoko mbele ya. Aminu. Aminu. Eh, najema kacheka kitapu cha Yohana. Mwango ule, wane, 38 nasema, Yohana 4. Eh, Yohana 4, mstari, leo ni mingi, Naona. Rahana nani? Somo kama hili ni somo kubwa kubwa kwa kweli. Kwa sababu ndio ndio maisha ya Mkristo kila siku. Eh, hili ni somo ambalo tunataka alisoma, kama ningekuwa na muda wa kuhubiri ningeza kwa muda wa mwezi mzima. Mistari nimefanya kupunguza. Mungu anasema sana habari za kukaza mwendo, kujiaangalia usianguke, e, kutopotea njia na kunyoka na kuenda mbele muda wote na kushindana. Eh, maisha ya pia ni vita. Eh? Eh? Semu nyingine na sema nimbio. Nikushina nimbio za kutasoma nimbio. Nyingine na katika kitabu cha. Njiru ya hana mlangu wane. Usari wea zaathina ane na sema. Yesu mwenye anasya. Yohana ane zaathina na sema. Yesu. Akamambia. Chakula changu. Akamambia. Chakula changu. Nicho hiki. Ni atene mapenzi yake. Alie nipeleka. Ni kamalize kazi yake. Eh, Kristo. Hata kwa nama mene pumzika acha kazi kilego, nina kare cha enjoy, nina kilego ukanzewa kujirosho rusho bana, unanoa ya ya kani haya kusaidi nani? Nini nina duniani kilego kujirusho rusho kanya kilego na pombeni nani? Nini ukawa? Anajua mapana iyo si viwani, mi mi kazi kazi. kitabu chama tay, omlango la shina katika. Yohana rudi uh, kushoto. Nuhito ruka tutoruka injiria haruka na injiri ya Marko, tutaingia katika Yohana. Eh, matayo, Mathayo, Mathayo 25. Mathayo 25 ni okay, ngoja twende tu pale moja kwa moja. Anasema amsalia wanne. Anasema hivi, wasar wa nne. Anasema bali wale wenye busara walitoa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Eh Msumari wa 5 hata bwana harusi alipokawia wote wakasinzia wakalara usingizi lakini usiku wa manane pakawa na kelele haya bwana arusi tokeni ni kumlaki mkamlaki. Msumari wa saba mara wakaondoka wanawali wale wote wakazitengeneza taa zao wale wapumbavu wakawaambia wenye busara tupeni mavuta yenu kidogo maana taa zetu zinazimika. Unaona hawa ni watu waliojisahau. Hawa watu hawako tayari Wamelala usingizi Wamelala usingizi <laughs> Nakatika kulala usingizi kwao Hawaja ajianda Hawana mpango Misali kama huu Unachotufundisha Nikuwa tayati e, kuwa kwenye Hawa hatu wa kwenye mbia wa nakimbia hawa Kwa na wanukua mesinzia Ok, hajiwa ubawa wakati mingine kupumzika angalaka tufike sehemu sana hata Yesu anawaambia wanafunzi wasema hemu raleni kidogo upumzike kidogo eh. lakini muda wote lazima tuwe kwa mfano au hao watano walio kuwa na na hekima walikuwa wamepumzika lakini walikuwa kwenye mbio kwa sababu walikuwa tayari na habari yani kukitokea vita tayari wako na ziko tayari wanaanza kupigana vita vya kiro eh. kwa hiyo tunaona tusiwe tusisinzie njiani eh. tusinzie tusi njiani poja, okay, tuene katika kitabu tulikuwa kwenye matayo tuliku katika Ruka Ruka umlangu ulewa kuminane na therathina nane Ruka kuminane tera, ishina nane, nimesema ishina, nane, ishina nane, na, mpaka therathina Ruka kuminane, ishina nane eee, mpaka therathini, mpaka therathini, nasema hivi Maana ni nani katika nini kama akitaka kujenga mnara, asie keti kwanza na kwe gharama, kwamba anayoyakumalizia 29 asija kashindo kumaliza baada ya kupiga msingi watu wote waonao wakaanza kumdhihaki wakisema mtu huyo alianza kujenga akawa hana nguvu za kumaliza anachosema anasema unapofanya vitu anakutaka uwe tayari katikali ya kumaliza eh uwe na malengo ya kumaliza sio unaenda kanizani unaenda tu ninaenda wiki hii na mwezi huu na maka huu Na efumine shina moja antakuwa nimetoka Mwini anataka umalize Kumaliza nyumba Nyo kumaliza huduma Aliza huduma e, Mwini tusome Oke okay, kwetu meona hoja kwanza kwa mba Mungu kwanza anatutaka tuumalize mwenu Hataki Tuishie Mjiani Eh, ana kwambia kuli uko kama hembe niulize. Kwa mfano kama mtu na jenga nyumba, ukaenda alikuwa na hela yako kidogo. Unasema labda nyumba ya milioni 25. Ukachukua kaaminiyo nikamoja ukachukua ukachimba msingi, ukafanya nini? Ukawaacha pale, ukaishia hapo. Kale kama milioni yako sikamempotea. Sasa ule msingi utakuwa unalala huko. Mbona mungu kuta huko uta, uta, eh? Bana gani nasema kama unjaanza kujenga hakisha kwamba utamaliza. Eh? ukianza kwa yani ni hasara. Eh? Kwa roho nyingine Mungu anatutaka tumalize. Tufike mwisho. Eh? Ndio sababu somo linasema kumaliza mwendo kwanini? kwa nini? Kwa furaha. Tena sio kwa majonzi. Hoja ya pili katika kumaliza mwendo na kutembea na Mungu na kukaza mwendo, hoja ya pili nasema hivi, Mungu hujali zaidi mwisho kuliko mwanzo. Mda wote Mungu anaangalia umemalizaje. Nyuma huko, kwa mfano kama Mtu alikuwa ana maisha machafu, nikahabani vitu gani, lakini akamaliza vizuri na Mungu. Huyo Mungu anamkubali kuliko yule aliye kuwa vizuri mwanzo alafu akamaliza vibaya. Unadhani kwa Mungu yupi mzuri? Huyo anaanza vizuri na kumaliza vibaya au huyo a, kuna watu watatu, kuna anaanza vizuri anamaliza vibaya, kuna naye vibaya anamaliza vizuri, kuna naye vizuri na kumaliza vizuri. Yupi ni mzuri katika Mungu? Kwanza alie alianza vizuri na kumaliza vizuri. Uanza vizuri umalize vizuri. Kwa zao, hata wakati huku hujamaliza Mungu apendeza, lakini angalau kumaliza vizuri ni bora. Kwa sababu tumesema kuna watu watatu. Alianza vizuri akamaliza vizuri. Alianza vizuri akamaliza vibaya. Alianza vibaya akamaliza vizuri. Katika hao watatu yupi anapendeza Mungu? Ma kwanza kabisa alianza vizuri na kumaliza vibaya. Eh. Lakini hivi kuna kupungukiwa anasema ni bora umalize vizuri kuliko kwanza vizuri Kumaliza vibaya. Kwa hiyo hoja yeye kwamba Mungu anajali mwisho kuliko mwanzo. He msome toa katika kitabu cha muhubiri Kitabu cha Mhubiri mlango ule ni vile vitabu vya katikati ya Biblia kabla ya Isaya kuna Zaburi Nithali, mhubili, mwimbo lio bora, nyo, nyimbo hivyo. Anasema mhubili mlangu ule wa saba. Anasema hivi, Mhubili, mhubili saba. Anasema mstari saba nane? Anasema, mhubili saba nane? Anasema, heli muisho wa neno, kuliko manzo wake. Kuligana na neno wa mungu, mungu anajali sana, uhimu wa mwisho wa jambo kuliko mwanzo wa jambo eh maana eh, mshaona ndoa nyingi zinaanza vibaya zinaanza vizuri zinaanza vizuri A -a, sweet. sweet i love you hu inaweza hata South Africa au ukasikia watu wamesafuna aina South Africa kula maisha lakini kaishia katika mapanga Mungu apendezwe na hiyo Amina eh Mungu anasema anaangalia anasema heri mwisho waneno kuliko mwanzo wake na anaendelea anasema kitu kinacholeta uheri ya mwisho ni nini ndio anasema anasema na uvumilivu rohoni kuliko mwenye roho ya kiburi neno unaona kwamba kitu kinachofanya mwisho uwe mzuri ni uvumilivu mungu anataka tuona ndadhani mta ladia kimbia mbio za marathon marathon ni kilomita 42 na 3 karibu na kutoka dar es salaam kwenda kutoka dar es salaam pale maeneo pa, ya tuseme kama fire map mpaka maili moja ya, yaani ya, kibaa Mtu anayi umaliza huumu eno, amemaliza mchezo kazi mbogo kweli. Msingi wake ni nini ni uvumi? Vumilivu. Vumilivu. Mungu watitaka tuwa uvumilivu. Katika ndoa tunahitaji uvumilivu. Katika kulea watoto, tunahitaji uvumilivu. Kuna watu wengine wanaua watoto wao, mtoto na kwazea na mchapa mbaka na muuwa. Anakosa uvumilivu. Anga chungi na kwa na mwoneha, ajali kumambia kweli ya mungu. Kwa hiyo mungu anatoka uvumilivu vile vile. Biblia inasema katika kitabu cha Ezekiel tuliko kwenye mobili twende mbele kidogo kitabu cha Ezekiel anasema hivi Hojatunaangalia ni mwisho wa jambo ni muhimu kuliko mwanzo wa jambo Ezekiel 18:21 soma 21 Ezekiel 18:21 tujifunze maana maneno tujue yote eh Ezekiel 18:21 anasema hivi Anasema lakini mtu mbaya Nimekata maneno mengine. Mwake ni, ma, ni, ni, ni ni hadithi ndefu kidogo. Ni habari maelezo na ma, mahubiri mengi. Lakini tuangalie yale tunaoangalia leo. Asuma, lakini mtu mbaya akigairi na kuacha dhambi zake zote alizo zitenda na kuzishika amri zangu zote na kutenda yaliyo halali na haki katika katika hakika ataishi hata kufa. Unaona Mungu anamwambia hivi? watu achafu wanasemwa Huko nyuma akiacha vya nyuma vyote Hakacha mizambi, mizambi yake akafanya nini Hakaka aka vizuri na nini Asema huyo hata ishi He Alaenena Ishirini na ambiri Nzambi zake zote Alizotenda Sita zikumbu Hazita kumbu kwa yake Hata moja wapo Uyuhu ni mungu muema sio mungu muema Mungu muema alasema, Huko nyuma ukisha kosea nikakosea Nimeishi maisha ya kichafu, ya kihapa, ya kijinga, ya namna gani, asima nikizi yate nikageoka, nikamtumainia wa mungu, nikatembea katika kichochake, asima hizo zami zote hata zikumbuka, hata zifuta. eh, katika haki yake aliotenda ataishi, ata isabu hii haki ya mwisho hii, msara wa je anauliza jie, je asima jie mimi na fura ya, kufa kwake mtu mwovu asema bana Mungu si kwamba agairi na kuiacha njia yake akaishi anasema nimeamua kufanya kusahau ya nyuma hichafu kwa sababu sipendelewi kumuona mtu afanya nini ah mtu mtu mwovu akufa katika dhambi zake ndio sababu ninampa kama bonus kwamba vya nyuma na visahau ili kusudi nivute akae katika kicho ndicho Mungu anachotuambia leo Mbale, mwenye haki atakapogairi gairi Na kuyacha haki yake na kutenda uovu Na kufanya machukizo yote kama yale afanyae mtu muovu ataishi katika matenda yake yote na ya haki Alio ya tenda, hayata hata moja Katika kosa lile alio kosa na katika dhambi yake alio tenda Hata kufa unaona? Huku nyuma alikuwa meweka jiwe Kwenye mzani na huku anaka jiwe kusudi ubala Nasema sasa kama kukua mtu mwema Alikuwa naenda katika unyoofu wake alafu akafika fika mbela kaachi Alikuwa na mtukia mungu mwaka fumbina 20 Fumbina 21 kamshinga Nasema yale mbema yake yote fumbina 20 Ntasahau Mungu wanafanya kata eh? Na huku njuma anaza kuojiana na wa, wa Izraeli Huku wameandikaya mahali kwa ambayo sisi wa Izraeli katika roo Anasema msiseme kwamba mimi sina haki, yondo haki yangu yenyewe. Na, na ni haki ya kweli ya Mungu. Anasema katika Ezekiel 33, tungo kwenye 18, twende mbele kidogo, 33 anasema hivi. Msali na nitaenda haraka sana. 18 19 anasema. Anaurudia. Ukaona Mungu ndani ya kitabu hicho au ndani ya Biblia amerudia jambo hivo hivyo ujue ni jambo muhimu sana. 33 18 na 19 anasema hivi. 18 na 19 anasema hivi. Mwenye haki age ukapo na kuyache haki yake Na kutenda uovu atakufa katika maovu Na mtu mbaya age ukapo na kuacha ubaya wake Na kutenda yaliyo halari na haki ataishi na matenda wake hayo mema ha? Na mwenye anaangalia mwisho eh, Ukunyuma haangalia eh, Mtu katika agano lakale sasa Tusogie katika agano jipa Tusome katika kitabu cha Tume katika wakonto wakwane ndio tafuta namna kumdumilia mtoto toka naye. Makondo ya kwanza mlango ule wa wa 9. Kondo ya kwanza wa 9. Mimi nasema mstari ule wa 24 na 27. Eh unajua mambo tuna yapitia Biblia wa Kristo wa, wa Mungu katika Biblia waliyapitia. Sio mageni petu. Eh Mawazo naopitia, hoja naopitia Na kwa na kishia mungu zote anawazo wakuzifu Hei, tusue na wasuwasi katika hiyo Anasema katika kitabu cha Kuntua kwanza mlangu wa kumi ah, Mlangu wa tisa Anasema msari wa shina ne Anasema hivi Shina ne, baka shina saba Kuntua kwanza e, Tisa, shina ne, anasema hivi Je, hamjui ya kuwa, Wale wa shinda nao Kwa kupiga mbio Kupiga mbio hote Lakini apokea yetuzo ni mmoja Pigeni mbio namna hiyo ili mpate. Na okay, sina haja kwenda huko. Mungu anataka kuambia kwamba mnaweza mkaanza mbio wote. Mkakimbia. Mungu, Mungu hata, yani hata anayetoa zawadi haangalia wameanza wangapi. Anasema atapata yule alie maliza tena kwa furaha, kwa ushindi. Eh. Tunaona kwamba ni habari ya kwenda na kumaliza mwendo. Eh. Hii msali ningeweza kusoma misali nayo hata yote inaongelea hoja hiyo. Eh. lakini anatupa na kanuni anasema ni pamoja na kutesa mwili ni pamoja na kushindana na, na tamazi nazo tuzunguka na vitu vingine tunaona katika kitabu eh, katika waraka wa Paulo kwa Timotheo Timotheo wa pili huu mstari ni ni maarufu kiasi kwa Kristo hajui kwa wapi lakini walishawahi kusikia eh, anasema katika Timotheo wa pili mlango ule wa 4 mstari wa sita. na sita uhubiri sana kwa sababu ndio tushawahi kuhubiri mstari Kwa hiyotu na ujua, nisema, kwa maana mimi sasa na miminwa na wakati wa kufariki kwangu angu mefika, ni vita vilifa vizuri mwendo ni imari ni meirinda, baada hayo ni mewekewa taji ya haki, ambayo baada mwukumu mwenye haki, ata siku ile, wala si mimi tu bali watu wote pia, walio penda kwake kwaki. Nuna kumbaba, paulo naenda kongia mamba reto kwa asema kwenye wa kwanza. Asema kwamba nipaka alipo umaliza muendo nipa wakapewa taji na mataji ya mungu siyo lazima baada ya kuondoka katika muhidi ya pana mungu wana mataji katika tiana wana kupa taji ya mke muhema mwaka fumbina shirini na mwenye wana kupa mbe muhema wana kupa kazi zuri ino ni taji eh, lakini kuna taji kupa la mwisho eh, la haki, hmm, haki taji, taji la haki eh, lazima tumangalia mungu eh Na Mungu pia anaangalia udhaifu wetu. Sio kusema kama na, anatujua tu kwa dhaifu kabisa. Na hiyo udhaifu wetu. Eh, tu mbele zake. Anamaa wakati mwingine hata ukiwa naomba pia mwaomba Mungu ananijua udhaifu wangu. Lakini ninamwomba kanimarishie, kanitikivu. Eh Mungu na udhaifu. E, By the way Mungu hat, hategemei manadamu wenye nguvu. Kuna watu wanadhani wana nguvu, hawata kumtumieni Mungu ndio wanaowaanguka hapo. Eh. Eh, lakini Ni, ni, ni katika kumosisha, ni katika kumskriza kimeina. Kwa sema ni muamalizo mwendo. ukisikia maneno ya Paulo haya, ni maneno kama ya fraha. Alama kwamba yote ria ah, kwa sema vita. Ni nani naisha vita katika tishu? Ukachukua mkuki na na na kwa na, na na. Ukakukano kukuutana kutoa kukata shingi. Kuna, lakini Paulo ripitia katika vita vya kiro. Ni vita, ni raisi kuasoma hama neno Ya kapita juu ya kitutaku usifikiri Lakini ya likuwa kwenye vita, vita ni kitutaku kutisha Manji ya mkrizo ni vita eh? Kini, anasema tunashinda katika Kristo, yeye yeah, ya tutea mbu katika kitabu cha Emtikiza unu sani mzito sana Yohana wakwanza eh no, Yohana wapiri Mlango wakwanza na nungu mlango pekee Yohana wapiri uh, Unu sani mzito, unaomba Okay, namba 10 mstari wa kuondoka nao pale. Yohana wa mlango wa kwanza mlango pekee na mstari some wa na 9. Huu ndo mstari wa kuondoka nao, wakukumbuka waku Huu ndo wa kukumbuka kabisa. Anasema jiangalieni nafsi zenu msiyapoteze mlio ya tendo bali mpokee thawabu timilifu. Mstari wa 9. Kila Okay, mstari wa 9 King, anahitaji King James, eh? Ah uh, okay naomba nisiende msario ameukosea. Umsario msario wa 9 huo umekosea naomba alama. Okay nitakuja kuhubiri vizuri. Eh kila pita cheo twewe kuongea mtumishi. Eh lakini anasema usi usipoteze kitu Umenda, Umeenda, umepigana vita ume vya kiroho, Umemamini Kristo, kwenda ume... vizuri naye umembatizwa umefanya nini? Alafu unavika sehemu fulani unavipoteza vyo Nisana mtu alia Ulikuwa na kamilioni kako Uka ukanunua Ukachimba msingi Ukaishia pari Yani umeputeza kitu chokianga ikia Ahazema Bali muweze kufika mwisho Kupata hile thawabu Sio mwishinji Yani mm, Umesha wekeza alafu hunam Nisana mtu ulime shamba Alaafu kapla halijana kabla Kapla kutoa matunda Nili kuwa zuli Kabiso Kama ni mahindi yako vizuri Alaafu Yaje ya nyauke Bila kuvuna. Utafurai kwamba urukuwa na shamba zuri Lenye majani ya kutosha Unangitaji upate matunda Upate maindi, ule ugali Eee, kristo na nasema Kwa kupitia kitabu ya Yohana Nasema, msipoteze mwio kushaya hanga ikia Mambu ule wafanyia mungu Maka fumbi na shina moja Jenga, ishirini Jenga juu ya hayo Uweze kukaribia yale matunda Uweze kupate matunda zaidi Anasema katika kitabu cha garatia sita tisa sita, sita pale kwa jiri ya muda Anasema hivi Angalieni msichoke kutenda wema Kwa sababu msipo zimia roho mtavuna kwa wakati Mungu, anatuta, ku, ana, ana, mungu, mungu anawachukia watu wanaojaribu jaribu njiani kuliko wale wanao wasi kabisa Asema bora uwe baridi kabisa usi jaribu eh. Un, ni kama unamadhi ume yachemusha yamifuka katika temukua ufuguru anasema Nasima apana ufuguru siutaki. Ni itaka ama yachemuke ama yao ya bariri ukunyuno. Hei. Eh, Ndiyo manemelaki. Nasima musichoke kutenda uema. Kuto, kutenda uema nini? Kusikia se, sauti ya mungu. Kwaanzo. Kusikia neno na neno na mungu. Kusikia neno na mungu. Choke. Amina. Ini neno gumu hili. Kwa hana nafiki neno na tututia mungu. Eh, tunapoenda kwenye maka. Tukumuke kwamba. Kristo anaangalia yote tulotenda, yote tunatenda na mimi na, na nia njema tuzo nazo kwake zote anaziona. Anasema katika kitabu cha Mstari kama huo Tesalonika 2:3:13 uandike 6 usoma Anasema msikate tamaa katika kutenda mema. Ni yale. Eh mema yote yanatoka kwa Mungu. Yanazo katika kwa ya Mungu. Sio yale. Okay, na mema sio kwa kawaida ya kuwatendea watu mema ni vizuri. Unachokula wapi wenzako? Unaleno wakufawa wapio ni chako. Mwema mwema. Eh. Anasema. Katika. Wakulinto. U msistari chushawe kuhubiri. kwa yu, Kuhubiri kitabu cha wakulinto wa kwanza. Eh, lakini ngea tuende. Wakulinto wa kwanza 15. Msistari wa Misha nasema. Msistari wa msina nani. Wakulinto wa kwanza. Msistari wa. Mnango wa kumina 5. Msistari wa msina nani. Anasema. Anasema. Basi ndugu zangu wapendwa muimarike msitikisike mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote kwa kuwa mwajua ya kuwa taabu yenu sio bure katika Bwana. Mungu anakuambia hakuna kitu chaweza kumfanyia sikulipe. Atakulipa maumivu. Atakutendea kitu. Kwani Mungu anatupa vitu vingapi ambavyo yatuyamuu? Vingi. Kama kama Mungu angekuwa anatupa sawa sawa maumivu yetu ningekuwa tumepu kio kupindukia. Eh. Kwa hiyo, tunapo mtendea mungu wakati mingine hata bila kumuomba. Anatupa. E, kumuomba ni kumpa heshima yake Hoja ya pili tukua tunayona ndo hiyo kwa mungu wanaangalia mwisho sana kuliko manzo. Lakini hoja ya tatu katika kupambana na, ku, na, na, na, na, na, na kukaza mwendo, hoja ya tatu najifunza. Anasema hivi, wamalizao mwendo ndiyo huvi kwa Na Nasemu, baadhi ya statu shayona. Lakini tuangalie mstari maharu katika hiru neno. Eee. Emo sikiza Yohana mlangu wa kumina tano Watu wanao mwendo wanaosogea mbele zaidi Diyo wanaofaidi, faidi e, katikati hawafaidi. faidi Yohana tano tano Anasema hivi Anasema siwaiti tena watuma Kwa maana mtuma hajua bana wake, Lakini nini nimewaita rafiki kwa kuwa yote Niniwa kwa baba yangu Nimewaarifu unajua una maana ya ni kwamba hao watu mekana Kristo muda mrefu mwanzo unaanza na Kristo neno lake huuelewi ukiomba huuelewi unatembea naye mwaka kwanza Ufumina na labda na 5 na 10 inafika 18 2020 ukiingia karibu 22 unakuwa tayari umeshakuwa marafiki sio tena mtu wake yani, ta, ni kama mnaanza kuwa kwenye Munaanza kulingana ringana, rafiki ni mtu Munae ringana ndio sio mm -hmm. Eh, manake huyu mtu Anasema siwa iti tena, zamani nyuma Muna kuwa na mimi Bado munaanzaanza, muna kuwa watu matu Lakini munafika, same frani Muna songa, muna songa paka Muna marafiki Eh Eh Muna ujua hata, muna ubiri siyasa Watu nazipenda, kwa soo ni ubiri siyasa Hata harikuwa menara na juu kwa vile kuna sio mawaziri wote wako karibu na na rais kiasi. Kuna wengine wame toka naye nyuma ni marafiki kuliko kawaida. Wengine ni kama watumwa, watumishi, kwa sababu waziri ni mtumishi. Lakini wengine ni wa, ni marafiki. Eh wanaugongeana hivi. Na hata katikati ya mitume wa Kristo, sio wote walikuwa wanalingana. Wengine walikuwa marafiki akina Petro alikuwa marafiki wao. alikuwa alikuwa anampenda kuliko wengine alikuwa naitoa Yohana. Tuwe tufikia watu a kue marafiki wa Kristo. Rafiki, rafiki hata kwa unashinda, unaweza kwenda kwa rafiki yako wa kweli kabisa. Ukafanya kumbebeleza mzeni na aomba unisaidie, mimi nimekufa, nime na madeni na nina hapana. Rafiki anasema mzeni, "Hem nipe, naomba uniazime hiyo saa yako, au uniazime kitu hiki." Yana nakupatu tu. Rafiki, unaweza hata ukachukua unasema, "Sije ile na nini nilichukua mimi?" Unamtumia message ushachukua. Ndio sio? Eh rafiki unaweza kuchukua kitu bila kumambia Rafiki wa kweli. E, bila kumambia, sasa habari zenyewe hizo eh sio katika kitabu cha Yakobo mlango kwa hiyo tunaona kwamba mtu aliyetembea na Kristo muda mrefu aliyokaribia mwisho aliyoku alikuwa mwishoni mwishoni eh? ndiye ambaye anavuna eh? ni kama ukilima shamba Unawezi kuwa na njaa shamba, lakini ya kiome shanza kupata mazao ya mazo mazo pale Mwisho ni misho ni pale Njaa hayumi tena unangia shambani, kama ni maili unachukua, unachoma, unachemisho, unapika, unakula eh. Tofoki na huku mazo, unakuwa na shamba lakini harina msaana Kwa sababu limiendelea sana Biko karibu na mwisho kwenye kufuna Hei, eh. hei mtuendelea mwendo huu, tumone Na kwa kisho tufika semu frani Kuna Anasema wakati huo hamuta niomba jambololote. Yes anasema hamuta kuwa mnachukua tu wenye. Chososoma kwenye kitabu cha yo. Hana kama mnachukua hote wakati. Anasema itafika semu frani hamu niombi mnachukua tu. eh? Itafika semu frani ukitembea na kristo. Unafika semu frani unajukuta vitu vina kuja bila kuviomba. Bila kuviomba kabisa. Bila kuangaika. Bila kuteseka. Bila. Unaona tu jema nimekuja. Hili nimejireta. Hili nimejireta. Kwa sababu ni nilafiki. Eh, kuhitaji ku, kulialia na kubembeleza bembeleza. Yakobo mlango ule wa wa, wa kwanza kitabu Yakobo 1 mstari ule wa 14 anasema hivyo. kuna watu walishaweki kunishutumu. Wanasema unatumia mistari mingi ya Biblia. Kwa kweli niko tayari kushutumiwa kwa hili. Eh, niko tayari kwa sababu eh, hakuna yani Hakuna uingi wa msistari ya Biblia unazo kusikia si, Iki sio chakula unazo ukala wakavimbiwa mm. e, Iki chakula kinafika mwirini, kinayeyuka, kinafanya kazi yake Lakini tuko tunafunga vya hivya e, Anasema katika kitabu cha Yaakobo mlango wa mm -hmm. Kwanza e, Msistari uwe wa kuminambiri, yaakobo moja kuminambira nasema hivya Yaakobo moja kuminambira nasema hivya Heli mtu yule hasta imirie majaribu, unu ni kama mkurima mm. Mkulima anaenda wakati unalima shamba hakuna kitu. Ni nyika tu. kutifua, unachoka, huna hata chochote. Yaani huwezi hata ukavuna chochote, huwezi hata ukatoa angalau kaonje. Eh? Lakini mkulima kweli anastahimili. Badae, anafikia wakati wa kupanda. Anafikia wakati wa wakupaliria, hakuna kitu. Baadaye anafikia wakati mavuno yanaanza kutokea. Kuna wakulima angine anahaza kupika huko shambani chakula hicho anakula badaya na kufuna. Anasema, eh. heli mtu yule hafanya nini? Anae stahimili. Munga, yani ana, hachoki, anainampaka, anafika karibu na mafanikio. Amina. Amina. Yes. Lazima tu wakulima ambao hatuchoki. Heli mtu yule ambaye... astahimini majaribu kwa sababu hakiisha kukubaliwa ataipokea tajia uzima bwana liwa andalia wa mpendao. Watu mpendao kristo hawata subidi sikuwa mwisho wamesha kufa no wapata Kule ni kuenda kuwanza raha ya mirele. Lakini wa mpendao ata anawalipa hapa hapa dunia. Duniani ni vitu vitu vitu na vipata. Yonu vitu na vipata? Nazema katika kitabu cha wa matayo mlangu ule wa shinane. Si taenda kukuhu kwa msitari marufu sana Utawe 24-23 na sema hivyo Anasema Anasema kutokwe punatiki kuu sana Anasema naaye atakaye vumilia hadi mwisho Nye atakaye okoka Haji anasema kwa mba atakaye jaribu jaribu wapani Anasema mpaka upambani ufike mwisho wapani Na naomba liyeleweke u msitari hauna maana kwa mba Ni mpaka ufike mwisho wamba isha wako ndo ufoke Naomba mtoto wa mwisho wapo Eh, ukoke kwa mana kwa mba upate uzima amilea apana Halikuna ungelea ile ziki ku Itakayo kuja Hasa dhidi ya wacha mungu wa mungu eh. asema, yule atakaye endelea kupambana Haka fata ya kristo Kwa mfano kristo asema, asema watakapo wa katika mji huu Mkimelea mji mengeni Asema haya mba kitokea mkio mjini ukiwa mashambani usirudi mjini nkae huko. Lazima kama uko mko mji mkimbilie milimani. Yaani anakuambia ni namna ya kuvumilia mpaka anasema hamtamaliza hiyo miji yote kabla Mwana wa Adamu hajaja kuokoa. Anasema sasa huyo atakaye endelea kusimama imara na na kukimbia na kufanya nini kiroho, ni mamake yanaanzia kiroho. Anasema huyo ndiye atakaye fika kwa upanga. Biblia katika okay Eh sasa bado tunamist tunamas dadakata ano unani in, ni katika agano la kare na rudi katika agano jipetuna tunafunga Naenda kusoma kwenye kitabu cha sabu eh, nenda najua ya tabu watu ingia wakubali awala ah, wakubali kini hawaviwezi eh trenye wakubali sabu kumi na nani shinatatu biyo sema sabu kumi na nani sabu kumi na nani shinatatu biyo sema paka shinatun paka shinanene. Saba 14:23 mpaka 24 nasema hivi. Haki yake hawataiona hiyo nchi niliyowapia baba zao wala katika hao wote walionidhalau hapana atakayeiona. Lakini mtumishi wangu kalebu kwa kuwa alikuwa dani yake, na roho nyingine ndani yake naye ameniandama kwa moyo wote. Nitamleta yeye mpaka nchi hiyo aliyo ingia na uzawake wake wataimiliki. Unaona kuna safari maanzia Misi. Wanafika katikati kwenye kitabu cha hesabu ndo mambo yalichacha, yaliharibika Watu wakasema tunataka nisili mambo yameshindikana. Hi safari haipo tena. Ukiristo wetu umetushinda. Akatokea karibu na Yoshua. karibu akasema bana tutafika ili nchi hadi tumeenda tumeipeleleza tunaona ini, Mungu wetu anaweza na akawa na imani sasa Mungu ana hapa anakuja anamwambia msansema hapa mtu pekee ambaye atafanikisha ni mmoja huyo ambaye ameniambata ameandamana na mimi muda wote hem soma soma ule msari jena. anasema kwa kuwa alikuwa na roho nyingine ndani yake naye ameniandama kwa moyo wote ni kwa moyo wote huyu mtu kumwandama mtu Mungu manake ni kufatana naye Eh, na anakwambia na roho nyingine. Unajua maana yake huyu mtu ni nini? Kulikuwa roho roho zao, huyo alikuwa roho ya pekee yake. Ili kusudi kushinda, lazima na kanisa roho kama ya Wengine wote wana roho dhaifu, na roho nyingine. Amin. katika mlango wa tuangalie Mungu anatimiza. Mungu hawali kitu asitimize. Yoshua kumi tulikuwa kwenye sura 14 truke kitabu kadhaa tuende kwenye Yoshua Yoshua 14 na tunasoma mstari wa kutoka mwisho wa kufunga Yoshua 14 Kumi mpaka 11 Eh Yoshua Kitabu cha Yoshua mwanzo ula 14 Mstari wa 10 anasema hivi Mstari wa 10 anasema yi. sasa basi Angalia yeye buwana, ameniweka hai, kama alivo sema, uyo ni kare buwana sema, miaka hii, arobaini na mitano, tangu wakati huo buwana, alivo mambia musa neno hili, hile, neno, hile, tuto kukurisikia, munga mesema musa, kare gundu watafika, kare guwana toa ushuda, anasema, anasema, eh, maneno alivo mambia musa, musa eh. neno hilo, Wakati Israel Israel wakienenda barani na sasa tazama hivi leo imepita miaka the anasema imepi, imepata miaka themanini na mitano umuli wangu wakumi hata sasa mimi ni nanguvu nguvu zangu hivi leo kama nilivyokuwa siku hiyo Musa aliionnituma kama nguvu zangu zilivyokuwa wakati huo na nguvu zangu ndivy zilivyo sasa kwa vita na kwa kutoka nje na kwa kuingia ndani Unanguna kwamba mambo yale, wengine wote walifia jangwani. Karebu, anafikisha miaka 85, maki wakati mungu ana anaanza ku, kuaripua watuma Musa na nini, walikua na miaka kama 45. Imepita miaka 45 badae, hili neno na mungu ni nakuja kutimia. <coughs> eh, na hukujuma ni kwa ni natimia, kukarebu munda wata likua mambo yake nenda vizuri. Anazima, ni na miaka 25, ni nangufu za ujanani, vile vile. Yuhi, watu anafikisha miaka 25, tayari mungu kuna unu. Eh? Akina mama tunakuambia hapa na mimi anatembea huko hapo. Eh? Lakini karepo ana miaka miaka miaka 85. Anafambia mimi nguvu zangu ziko ziko vile vile. Unajua ukinitumikia Mungu afya yako itakuwa salama. Eh? Mungu hawezi kukupa afya mbaya, alafu akwambia nimekubariki hata siku moja. Katika baraka Mungu anazoanza nazo ni anazo, Afya. Baraka ya pili uzao. Familia njie. Nangu wa mwisho wa kusoma leo. Au msari wa mwisho. E, ningeweza. Ni nikuwa ni meweka alama. Ama ni usome ni usome. Lakini badu lakamoja kufunga. E, tusome ruka. Turianzia ruka shina. Katikati tulisoma ruka shina mbili. Semu furani. Emu tuludi pale. Lakini tusome msari trofauti. Ruka shina mbili na msari wa mwisho wa kufunga. Anasema ruka shina mbili. Msari ule wa shina nane. Biblia nasema. Huka Mwangu wa shina mbili Mwangu wa shina mbili ni yeso Anawaga na wa nafunzi wake Usiku wa kutesoku wake Mwangu wa shina mbili Nipa ni chakura chajioni, cha Siku hile Nya kutesoku wake Siku mwenye kabla kutesoku wake Mwangu wa shina mbili Mstari wa shina nane Mpaka 30 na nasema hivi Nasema nanyi Ndini mluyo dumu pamoja nami Katika majaribu yangu Nami nawawekea nini ufalme kama vile baba yangu alivyo niwekea mimi Mpate kura na kunywa meza nipangu katika ufalme wangu Na kuketi katika viti vya enzi hukumu kwa ukumu kabila kuminambili za Israel Anawaambia Yesu kuna wakati likuwa na watu wengi Walialisha watu 5, watu watu 5 Na bivyo na shangu kwa nafika mpaka 20 Ok, sabu lakini Lagine, siku za mshomunisha naambia wambia kinapezo Waka ninyi nini Nini wachache tulio hote Nio mulio dumu pa moja na ami mda wote Nio mulio maliza muendo na mimi e, Wengine waliniacha njiani Lakini ninyi Hamkuniacha mpaka hapu Hanzima sasa kwa sababu hiyo Ni nawapa ufalme Hanzima e, mtakuna nakunwa Mezani pami Na peda, na nape na kuna mezani kwa kristo Siku ya leo Wiki hii Maka ya na mwini, kuombea mungu wa kupeyote na wewe uweze kumti na kumpenda, kumaambata kama kina Paulo paolo, wakina petro anawambia wambia, ni njipeke eno ndiyo mulio kuwa pamoja nami katika mahangaiko yangu yote, mungu anataka tuangaiki, anasema tutuwe tayari kuteso ponja na kristo, e, wakati eh, wakini unahona kama ni habali ya kumaliza mwendo, na kuanza mwenendo ukimaliza mwenendo moja unaanza mwingine ukimaliza darasa moja unaaliza darasa nyingine e, unaanza anaanza darasa nyingine ukimaliza shule moja unaanza shule nyingine ndio habari ya kumaliza mwenendo Unamaliza sehemu moja naanza nyingine bila kukata tama ukisha pale umekwama twesha so, baba mwingine na kushukua kwa amana fadhili nasema asante kwa yote Mungu naomba hili katutie nguvu lika, likawe e, chachu ya maisha ya utumishi na nguvu za kiroho Katika mwaka alifumbina na moja, mungu utusinene ya kaisha hapa, ya kai mioyo, ya kaijenge roho setu, Na mungu wa minguni unayeweza yote, unatubeba katika shida na raha, uka katu ongozi. Ukatu na kunyusha leo, na kwa tulungu kumaliza. Na, na walao, mbali hili loo tilokombele yako na wao tufatia kutokea mbali, waleweza kusikia pamoja nasi kwa wote huu, mungu wa pamoja nao, walinde na kuatetea. eh au katika mawazo mbalimbali ma Jones katika vita wakatika katika mapazo mengi mengi Mungu naomba ukawa na ukawe hakimu wa haki upande wa Mungu mbinguni ukawafanyia na upendelewa Mungu ajabu wa ukawapendelea watu wako hawa kama ulivyompendelea Ibrahimu hata kama hakuwa mwenye haki sana dhidi ya Amalek lakini Mungu ukamtambua kama ndo mtumishi wako ukamtetea na ukampa haki yake Mungu wabaliki na kuwalinda na kuatunza Paka tuakaponana katika nyakati nyingine Katika mpya, Mungu wabalinda na kuatunza Amen, Amen.